USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. For man. Det her er Kongressen.com med kampen om Amerika. Dine værter er Lars Charlie Pedersen og Anders Samler. Goddag og velkommen til kampen om Amerika. Programmet om amerikanske samfundsforhold og politik fra kongressen.com. Anders Agner, vi, vi gjorde det jo igen ja. sidste uge. Vi forudså, hvad der ville ske. Og men, må vi jo være ærlige og indrømme, at det ikke var så overraskende måske. Nej. Trump blev ikke dømt. Nej. Og dermed kunne endnu en rigsretssag i. Med Donald Trump, som, som den anklagede endnu en gang inde med, at øh, republikerne beskyttede ham, og øh, for anden gang på et år kan han jo så rejse rundt nu og sige, at øh, han er blevet frifundet, og at øh, det hele er en stor heksejagt, ja, Der det synes jeg, der synes jeg, det er jo vigtigt, at man lige trækker en lille linje. Når, man, øh, når der er 57 mod 43, der har sagt, at man er skyldig, så synes jeg jo ikke, at man kan sige, at altså, man, er, man er ikke rigtig ikke blevet frifundet. <laughs> jeg, så det er derfor, at vi faktisk meget bevidst siger, at han er ikke blevet Dømt, dømt lige præcis. Ja. Det var jo ikke så overraskende det her med, at der ikke var republikanere nok til at dømme Donald Trump. Det var meget interessant at høre, at hvor mange der egentlig så efterfølgende sagde, at ja, vi har godt nok lige stemt for at frikende ham. Mm. Men vi synes faktisk, at det er ja, ja. Altså bl.a. Mitch McConnell var jo en rigtig rige klare vendinger ud at sige, at han var både egentlig både moralsk, men jo egentlig også rimelig praktisk skyldig for det, der var foregået med stoppen på Camper den 6. januar. Men dog, så skal han ikke dømmes. Ej, det, det, altså, det mindede mest alt om baglæns hækkeløb, det der foregik det, ikke? Altså, at det. Det er sådan... Ja, på den ene side og på den anden side. Og jeg skal egentlig helst gerne have dækket alle positionerne ind, sådan som så man ikke på nogen måde ja. kan, kan angribe mig, men altså... Det, det kan godt være, de prøver, men det tror jeg ikke rigtig har den store effekt. Nej, men jeg synes, det er interessant det der med at sige, at vi synes egentlig, at er skyldte, men vi tør ikke uh, dømme ham. Det, er jo, det leder jo egentlig ind lidt i det, vi skal uh, tale om i dag. Det er, at uh, apropos at være tidlig på den, ja. så er det jo også vinterferie. Uh, der er mange, der er på vej, enten er i sommerhus eller på vej i, i uh, sommerhus og allerede begyndt at tænke over... Uh, eller bare ud og gå tur. Ja, det gør det, det man, man jo hver dag i øjeblikket. Der, der er også nogen, der skal gå ud og gå. Så du kan også løbentur. Ja, det kan man også. Ja, det kan man også. Nå, men apropos at være tidlig på den, så leder det jo frem til, hvad vi skal snakke om i kampen om Amerika i dag. Vi prøver simpelthen at skrue tiden næsten fire år frem, tre et år frem, tre år frem. Og så giver vi simpelthen vores bud, din liste, min liste, over hvem der bliver republikanernes præsidentkandidat i 2024. Simpelthen. Og inden vi går i gang med det, er du så enig i, at de her noget bizarre meldinger om, ja, skyld det, men jeg skal godt nok da ikke have fingrene i fedefadet ved at stemme for en dom. Det er vel... Det lys, man skal se i ikke nødvendigvis præsidentvalg, men kommende valg. Fuldstændig. Altså det er det der med, at hvis man gerne vil være præsidentkendt i 2024 for republikanerne, så skal man prøve på en eller anden måde at sige til højrefløjen, jamen, jeg stemte jo faktisk for at frikande ham. Og på den anden side, så skal man prøve at række ind mod den midten, og de moderate vælger at sige, men jeg ja, mente faktisk, han var skyldig. Og så skal man ligesom, at man kan holde balancen og række begge hænder nogen og lige langt ud. Og det, det bliver ikke så nemt. Ah det bliver heller ikke særlig kønt. jo, fordi argumentet er jo det der med at sige, at jeg kan godt synes, at han var ansvarlig. Men vi kan jo ikke dømme ham. Det giver forfatningen os jo ikke lov til. Nej, så altså, bliver det lidt det der med at sige, men fordi sagen startede efter han var præsident, så var det jo faktisk ikke spredt spørgsmål om, hvorvidt ja. han var skyldig eller ej. Så var det mere i forhold til forfatningen og ja. hvorvidt man kunne køre sagen osv. er rent du sagt, det der hedder en utrolig dårlig undskyldning. Fuldstændig. Ja, der er lige en enkelt, inden vi hopper ud i det her, inden vi gør et reklame for os selv og for andre. Der var en enkelt, der var syv, der stemte for at dømme ham. En, der var overrasket, måske en lille smule. Den øh, nu snart afgående senator, eller om to år, år nu. Richard Burr, som er valgt i North Carolina. Det var vel en, der i virkeligheden kom lidt bag på de fleste. Ja, det var det var overraskelsen, fordi de andre seks øh, republikanske senatorer havde jo også stemt med Demokraterne i forbindelse mm. med optakten til sagen og så. Videre. Så det var lidt overraskende, at, at, at han øh, faktisk blev blev en af de syv. Han var godt nok en af dem, som havde der ikke havde bekendt kulør. Altså, ud af de 40 eller 40 50 republikanere havde allerede sagt, at inden, at de ville stemme for at frikende Trump. Der var bare af dem, der ikke havde meldt klart ud. Så der var en mulighed for, at han ville gøre det mere ene med det. Det var overraskende, han gjorde ja, det. Ja, også fordi han er vel det, man i hvert fald indtil for et par måneder siden vil kalde en Trump-loyalist. Det må man sige. Og så det er jo egentlig mest kendt for at være beskyldt for en masse insider-trading i forbindelse med coronatinger. Han har vidst nogle ting om nogle patenter og diverse andre, han har tjent en masse, og nogle hjælpepakker, han har tjent en masse penge på. Ørten mand, du har mødt jo... Tak fordi du nævner det. Nu kan vi endelig komme til det. jeg tænkte, du ville blive så glad. Det vil jeg faktisk gerne fortælle om, og jeg vil faktisk tro mere, at man måske kan læse om det snart Ja, jeg har mødt Richard Burr tilbage i 2004 under hans... Øh, første kampagne for at blive senator fra øh, North Carolina. Lavede jeg faktisk et lang interview med øh, Richard Burr i Rawlike, North Carolina, hvor jeg var til konvent for det, altså det lokale, vil jeg sige. Hvis man er virkelig nørdet, så er ja. det noget af det sjoveste, man kan, Ej, kan det, komme det, til. Det, altså, altså, altså, jeg kan fortælle, at der, altså, det her konvent bliver blandt andet på et tidspunkt afbrudt af en, der spontant mener, at vi er nødt til alle sammen at bede. Ja. Fordi at vi jo stadigvæk hænger i de mørke år under Bill Clinton. Og det, det, det skal vi lige spontant bede, ja. for at, at se, om vi kan komme. på <laughs> Nej, men der er interviewer om Richard Burr, og jeg vil faktisk godt lige, bare lige fortælle en lille smule om det. Han, var, okay, han gav sig god tid, men jeg synes, det er interessant, fordi Richard Burr faktisk dengang øh, slog mig. Det, det, det var et interview, der handlede faktisk rigtig meget om hans... Øh, Øh, hvad hedder sådan noget øh, religiøsitet mm. og hans, øh, hans tro på Gud og den, og den indflydelse det havde på hans parti og hans valgkamp og sådan noget. Det sige, det var i forbindelse med en dokumentar, øh, meget gammel dokumentar kan man høre, som handlede om hvilken indflydelse det religiøse højre havde det republikanske sige Men det han egentlig har slået mig for lige siden, og grunden til at jeg synes, at han er et meget interessant et eksempel, det er, at han, han er vel det, jeg sådan kalder en pæn middle of the road øh, bush. Øh, republikaner. Mm. Altså det er noget med Gud, og jeg vil lige vil sige konge, det er det så ikke, men, men fædre, er, med, er Gud militær og, og, og fæderland, og, og har alle de rigtige holdninger på de sociale områder, og, og, og konservativ på økonomien, og vil gerne industrien og erhvervslivet, det er godt og sådan noget, og i virkeligheden jo nu meddelte han godt nok allerede 16, han ikke vil så. men han er vil i virkeligheden synes jeg et meget godt billede med det der er sket på de republikanske partier, man synes ikke man synes ikke, der lugter så godt omkring familien Trump, mm. men man er nødt til at, at leve med, men han er i virkeligheden måske også meget godt billede på det, der er ved at dø lidt ud lige nu. Ja, og det er jo øh, nogle af de andre øh, republikanske senatorer, der stemte for sammen med demokraterne også, er jo repræsentanter for noget af det samme, som det, mm. du lige har illustreret her tilfældet, Bør. Fordi det er jo det, som man har forbundet med det republikanske mm. parti, inden Trump kom til. Altså, netop nu nævner du Bush, og jeg Reagan og mm. andre republikanere, som er generelt sådan en klassisk konservativ tænke. Jeg er helt enig om det med, for jeg synes, at Reagan er ligesom en ting for, helt for sig selv. Det, <laughs> det så, og det er ja. ikke noget negativt, med, men det er bare sådan en... Det man er et fænomen på en anden måde. Ikke? Ja, men der er, øh, der er ingen tvivl om, at den her lidt mere traditionelle republikanske tilgang, mm. som vi har forstået ved det republikanske parti, i hvert fald i de forgangere år, inden Trump kom til, den er på retur. Øh, den er under pres, og det er sådan nogle som Burr og andre, som... Øh, mm som vender det ryggen nu og siger, jamen, så gider det snart ikke mere. Ja, man, man kan vel også sige, altså det er sådan en som Bøge, der stemte der, som har gjorde, og egentlig også flere af de andre, også, som mit Romney, det det lyder mærkeligt at sige i politik, men det er jo nærmest sådan en samvittighedsstemmer, ja. de har leveret her. De har gjort noget af deres parti, ikke? Have, så de har jo gjort, ligesom det man kan kalde, <laughs> vi, vi godt nok selv har grinet af nogen, de har jo bare gjort det, de synes var rigtigt. Man må bare sige, altså slutmedmærkingen omkring det her, det er jo at sige, jamen, det er kun de folk, der siger, enten ikke genopstiller, eller i godes ikke har noget at miste, som er så langt væk fra deres næste genvalg. Og så der i en samvittighedskontekst, at de så rent faktisk ender med at øh, stemme for, at, at Trump er skyldig. Fordi der er jo ingen tvivl om det, og vi også taler om i foregående programmer der er jo flere end de syv. Det vi også kunne høre, apropos det, du nævnte før, med ja, ja. der er jo helt sikkert flere, Udomlig. men at der kun er syv, hvor i hvert fald flere af dem ikke er genopstillere, mm. det fortæller sig også stadig noget om, hvor, hvor meget Trump har det her partier. Ja, ja og, vi skal skal ikke, og vi skal ikke ned af den igen nu, nødvendigvis, at vi ved jo godt, at det handler om både muligheden for genvalg og fundraising og, og ja. alle de her ting. Nå, apropos genvalg, så det vi skal snakke om, det er altså den første liste, nok yes. på dansk, og det er alle alle USA-nørders yndlingsleje. Hvem skal være den næste præsidentkandidat? Inden vi kommer dertil, vil jeg jo lige huske at gøre opmærksom på, at man kan støtte det her program, og derfor sørge for, at andre skal få en fast lavsboll eller en kop kaffe, når han er ude på sin daglige godtur. Det, det kunne være rart. Det kan man gøre ved at gå ind og blive medlem af kongressen.com. Det gør man ved at gå ind på kongressen.com og så simpelthen registrere sig til et medlemskab. Det foregår helt automatisk. Det koster enten 124 kroner om måned, hvis man vil betale måned for måned. Man kan også købe for et helt år, og vi lover, vi skal nok være her igen om et år. Det, det kan vi gerne til. Jer. Det kan jeg se til. Så koster det 1068, hvilket meget præcis var til. Det koster 89 kr. om måneden, og så kan man blandt andet også komme med til vores masterclasses, ja. som er øh, enten hver uge, i hvert fald hver 14. dag, hvor mm. en af os fortæller om noget mere, Man skal man sige, går i med noget omkring USA. Yes. Det næste, det er om små 14 dage, mm. hvor jeg, bliver det, yeah. fortæller om, ligesom frembruddet af, kan man sige, hele det, det, hvordan det yderste højre har været med til at sætte sig på magten i det republikanske parti, og hvor kommer det fra, og hvem er de, og, og sådan nogle ting. Mm -hmm. Så, ja, yep. det var det. Og øh, ja, det er så sagt kampen om Amerika i dag om præsidentkandidaten. Yes. Anders Agner. Så kører vi. Så kører vi. Vi har lavet en liste, ja, og jeg tænker, at vi gør det på den måde, at, vi, at vi, ligesom, øh, vi ligesom skiftes til at komme med et navn. Ja, det synes jeg er en god plan. Øh, og så kan jeg afsløre, Så har vi, nej, vi har mere end 12 navne. vi har ligesom 12 punkter. Vi havde egentlig aftalt 10, men det... Ja, det du også hører det lidt begrænset. <laughs> det, det, det, det gik allerede galt. Det gik allerede. Det Jeg vil lige starte med at sige, at Anders har taget alle de oplagte, og jeg har så været, ja. <laughs> været i resource back. Jeg vil sige, en af dem, jeg har taget er måske ikke så oplagt, Ej, men, ja, jeg, men jeg har taget ham af en grund, vi kommer tilbage til. Det gør vi. Anders, Arnold, du falder skudde ud. Donald J. Trump. Så er øh, jeg. Jeg vil lige vist se vildspil ud af Nej, Det er ikke Nej, det er ikke jeg. Du tager Donald uh, Trump, og kan man sige frikendt nu, eller ej, ikke dømt i Så har han jo mulighed for at stille op her om 3,5 år. Ja, det har han. Og øh, om han så gør det, det jeg er jeg ikke sikker på. Men jeg synes, det er svært at lave en liste over mulige 24 kandidater, uden at nævne ekspræsidenten her. Fordi det er jo stadigvæk en dør, der i hvert fald, om ikke er åben, så er det i hvert fald på klem, for han godt kunne finde på det. Han har jo luftet ideen om et comeback flere gange i de forgangene par måneder her. Og jeg tror, selv hvis det ender med, at han ikke stiller op, så, så kommer jeg i hvert fald til at se, at han kommer til at spille en meget central rolle i forhold til, til valget. Om det så er i forhold til, hvem der så bliver partiets kandidat. Men jeg vil bare sige, at i forhold til Trump og hans mulige kandidatur, så går det nok ikke så lang tid, før vi bliver klogere, mm. om hvorvidt altså, hvor han har tænkt sig at gøre det. Fordi nu, hvor han ikke er kendt skyldig, og dermed eller ikke frataget muligheden for at stille op, så ved han jo også godt. Altså, han elsker opmærksomhed, den her mand. Mm. Og en måde at øh, fastholde opmærksomheden omkring sin egen person, det er ved at blive ved med at holde dørene åben for, at man kunne finde på at stille op igen, om han så gør det. Jeg synes, den er lidt på vippen, om han gør det eller ikke gør det. No, hvad, hvad, hvad skulle være argumenterne for, han gjorde det så? Nummer et, Ego. Ja. Nummer to, at øh, han slet ikke kan forestille sig andet end, at så skal han godt nok komme tilbage og vise, at det hele blev... I hans egen fortælling om, at det her er blevet stjålet fra ham, og Biden ikke er en legal præsident, så vil han mine, at det er den eneste måde, han på en eller anden fasong kan revitalisere sig selv, det er ved at komme tilbage i 2024. Og jeg synes, det er det største argument imod, der er jo... At ja, det vil se, argumenterne er imod. Punkt det er, at til den tid, så er man 78. Mm. Så er han lige så gammel som Biden er nu, og... Øh, jeg vil sige, jeg har en eller anden formodning om, at Biden har levet marginalt sundere end, <laughs> end Trump. <laughs> jeg har altid billeder af den der taco-bowl i hovedet. Kan, ja, kan du ja, huske det? Ja, jeg kan godt huske har Mexican Day. Jeg vil sige, jeg har billeder af ham, hvor han står foran hele det kæmpe bord af fast food, da han havde det her mm. sportshold øh, til, til middag under en government shutdown, og der derfor ikke var nogen kog til at lave mad, og han så derfor havde fået bestilt fast food ind i stridestrømmen til de her folk, som ellers havde den store dag at komme på besøg hos præsidenten i det hvide hus, og så får de but quarter pounder, men, øhm, men det er jo selvfølgelig et argument imod. Et andet argument imod kan måske også være, at partiet i løbet af den kommende tid, prøver at kigge lidt ned i t bladene og sige, det kunne måske være, at man skulle køre med en, der var lidt mere fremtidsperspektiv i, fordi step 1, Trump på det tidspunkt er 78, og punkt 2 på det tidspunkt, så kan han også kunne side den ene periode. Så det er sådan en lille mellemstation i virkeligheden, inden at han eventuelt så skal afløses, hvis han kommer tilbage. Ja, han kommer med en del, hvad hedder det, som det hedder på engelsk bagage, ikke? Ja, der er en del i rygsækken, som absolut ikke ser så kønt ud. Så er der mit, øh, så er mit første bud. Den kommer faktisk, den er meget nært beslægtet med, ja. med, med din. Det, det, jeg har egentlig bare kaldt den øh, Trump barnet. Ja. Og det, og det ved vil, vil sige, så er det jo nok øh, Don Junior eller Ivanka som vi der taler om. Men det, det stammer egentlig... Jeg sad og så noget... Jeg tror faktisk, var i går. Jeg så noget, en, en, en, noget dokumentar, som egentlig bare opridsede nogle af de der taler, der var den 6. januar. Og jeg mener, det er Don Jr. der så ligesom siger, at det her det er ikke længere deres republikanske parti. Det her det er Trumps republikanske parti. Og grunden til, at jeg siger en af dem, det er, at jeg tror at i virkeligheden, jeg, jeg synes, der er meget naturligt på, at familien ser det, som er det republikanske parti, og den vælger republikanske parti, det er deres parti, så derfor er de nødt til at stille med en de vil i hvert fald prøve at stille med en eller anden kandidat i 24 der mm. prøver den tese af, om det så er Donald Trump, det tror jeg ikke rigtigt på, faktisk reelt, at det, at det måske bliver netop på grund af alder, men også ja, øh, alle de andre ting, mm. du uh, nævner. Men jeg tror, de måske vil prøve af med, med en af børnene for at se, jamen er det reelt vores bevægelse, Fordi det der med at gå ud og finde en surrogat uden for familien, det tror jeg simpelthen ikke at du kan prøve at se. Altså også den måde, de besatte poster på, ja, og hvem men... der fik lov at forhandle ting i Mellemøsten og alt muligt andet, der, der ser det jo som et firma. Ja. Og der er det jo så, hvem, hvem er det, undskyld, jeg siger det fra, fra firmaet, der får lov at køre med den om, øh, om 3,5 år? Det er 100% Donald, der kommer til at styre det, men hvem er det? der kommer til at styre. Det er jo interessant at se, stiller de for eksempel Ivanka op som senator i, i, Florida, i Florida om to år, jamen så, er det, så er det nok øh, hende. Så det, det jeg, siger ikke, jeg siger ikke, at det er den, der kommer, jeg tror, mest får nomineringen eller vil vinde, men, men, men jeg tænker, det er, det er svært at se for sig, at familien ikke kommer med en kandidat, fordi de om ikke andet så sætter de det som deres parti, og det skal de tabe, før at de holder op med at se det. Ja, men jeg er enig altså, hvis ikke Trump selv stiller op, så er der en af de to, uh, enten Don Jr. eller Ivan, kan der stiller op i 2024. Det er enig, med er en. Godt. Så er din uh, nummer to. Mike Pence. Den uh, fik du lov at tage før mig. Ja, det <laughs> er... Det er heller ikke, fordi jeg siger, at manden vinder. Men jeg er helt sikker på, at Mike Pence i løbet af de forgangne fire år, hvor han har stået der skrådt bagved Trump og har set sådan nogenlunde tilpas ligeglad ud med alting, egentlig har tænkt rigtig mange gange, at jeg kunne være så meget bedre end ham, som er min præsident endnu. Jeg kunne være meget bedre til at nå det kristne konservative bagland. Jeg kunne repræsentere de sande republikanske værdier, nu er jeg her, nu tjener jeg øh, som vicepræsident sammen med ham her, og øh, derfra, jamen, så, så er vejen banet til, at øh, jeg endda ikke kan stryge visedelen af min titel. For mig at se, så er Mike Pence i hvert fald ikke blevet mindre ansporet af lyst til at stille op som præsidentkandidat efter det, der skete den 6. januar. Og tværtimod mm. tror jeg faktisk, at hvis han måske ellers skulle have tænkt tidligere, om jeg selv lige, hvad Donald gør mm. i, øh, i 2024, det gør han ikke mere. Nej, de er ikke på hold sammen. Ej, det er de nok ikke. De meget, meget, meget øh, hæftigt nu, altså jeg ved ikke. Men der, der, der peger du vel i virkeligheden også så på det, der er Mike Pence' største problem. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg tror, manden stiller op. Ja. Jeg tror, han kan have store problemer med at vinde nomineringen. Ja. Fordi at han ikke er på hold med Donald Trump længere. Ja. Og jeg, jeg tror faktisk lidt, det er, nu, nu kommer vi til at løbe listerne igennem, at de fleste af dem, hvor man ikke kan sige, okay, de har en eller anden Appel til trumpisterne, de får svært med at vinde nomineringen. Det kan så også gøre, det er det, der gør det svært. De har svært med at blive præsidenter bagefter, men det er jo en helt anden mm. diskussion. Ja. Hvordan ser du det? Jamen, jeg tror, øh, jeg tror du har ret. Altså, det, det er svært for mig at se Mike Pence være den der store samlende skikkelse i det republikanske parti. Netop fordi, hvis hans muligheder i virkeligheden skulle have været bedst, mm. så skulle det netop være, at han var ham, som Trump havde peget på, efterfølgende havde sagt, at skal ikke være det mere, men nu kører vi så med Mike at øh, det ville han så stille sig bag, og så havde han måske kunne køre videre på den baggrund. Men jeg er enig med det, det andet det ser godt nok svært ud. Men jeg tror, han prøver alligevel, men jeg tror aldrig ikke, det lykkes for ham. Fordi vi skal også prøve på, så stærk er Mike Pence altså heller ikke. Nej. Det er det, man nogle gange glemmer lidt i forhold til, at nu har han jo været vicepræsident i forgangene fire år, pludselig blev han også udråbt til en eller anden, der pludselig gjorde det rigtige, fordi han punkt et tilkaldte nationalgarden, da kongressen blev stormet og i øvrigt mødte op, til Bidens indsættelseseremoni som afgående vicepræsident. Jamen undskyld mig, men jeg var lige ved at sige, hvad, hvad, havde, hvad skulle man han også os? Han havde også taget tøj på. Jamen altså, det er fantastisk, han havde bundet sine sko, alle ja, nogle ting, som nogle burde ting. være fuldstændig... Rigtigt hår, muligvis børstet til det. Men prøv jeg prøver, det der bare er omkring Pence her, inden han blev Trumps vicepræsident i 16, og så også endte med at blive vicepræsident, der var han, ja, siddende senator i Indiana, men ikke en mand, der nødvendigvis var specielt populær øh, som senator Indiana, og egentlig var lidt i, i vanskeligheder i sin hjemstat, så blev det så, at øh, han redde sig over på, på VP-posten, der han så siddet lige siden da. Og øh, så er det jo tit sådan med dem, der er vicepræsidenten, så begyndte jeg at kigge ind i retning af mm. det jo kontor og tænkte, nej der vil jeg gerne have, at det var mig, der sad. Det vil pente også. Og jeg tror, du siger noget, øh, siger noget centralt, fordi det, Mike Pence, jo tog med sig, og grundsager blev... Øh, blev øh, VP-kandidat. Det var jo, at han havde fat i det religiøse og højre. Mm. Og som jeg ser det republikanske parti, og i hvert fald som jeg ser det republikanske parti de næste par år, så skal du... Du skal i hvert fald kunne fagne to ting. Det er, at du skal kunne fagne trompisterne, mm. og du skal kunne fagne det religiøse og højre. Ja. Og så vil man normalt sige, jamen, så skal du også lige kunne fagne alle Reagan-folkene, og du skal kunne fagne alle... Øh, det man ville kalde, kunne kalde Bush, mit Romney, John McCain-segmentet. Ja. Jeg tror, de sidste dele der, dem at de er rimelig ligeglade med, dem satser de lidt på, at de er med lige meget hvad? Ja, det I mangler så, af... så det er virkelig, det er... men det er virkelig det, hvis du kigger på den perfekte præsidentkandidat, så er det de punkter her, du skal se efter. Men jeg vil sige, en som jeg egentlig synes, han er men som jeg i hvert fald bonger meget stærkt ud på både det religiøse og højre, og på Trumpisterne, det er derfor, jeg har valgt dem, det er, vi har snakket om før, hvor kære senator fra Missouri. Oh, dårlig. Josh Hawley, lige præcis. Du var sådan lidt, oh, you don't go there. <laughs> men, men, men jeg siger bare, man er en stjerne i det republikanske parti. De snakker jo, altså, de, de, de, på mange af de her internet former, altså de borgerlige i USA, de republikanske internetborgerlige former, der er han jo, der er han jo uh, second coming of Christ nærmest, fordi han jo mener noget ideologisk, og han er jo interessant, fordi at mand har jo i hvert fald en eller anden form for ideologisk projekt med det, han, med det, han vil. Og så er han jo afholdt af Trumpisterne mm. meget hadet for sin rolle den 6. januar, hvor man jo mener, at han nærmest er en af de mest skyldige. Ja, og så er han jo ekstremt afholdt af det religiøse højre, hvor man jo i virkeligheden også ser ham som en potentiel fremtidig højesteretsdommer, der vil kunne sidde og angribe både abortrettigheder og alt muligt andet. Ja. Hvordan har du det med ham? Ikke på et personligt plan, men som kandidat? Jeg kan godt følge dig, at han har nogle af de altså nogle argumenter, du lige fremfører, er jo det, der taler for, at han godt kunne finde på at stille op. Mm. Jeg vil sige, jeg tror noget af, hvorvidt han gør det, afhænger nok okay, af, hvad Trump-familien gør, fordi mm. Hvis de nu kan se, at det kan ikke lade sig gøre, hverken med, med Donald Trump selv, eller med, med nogle af hans børn, så kunne det godt være sådan en, at man vil øh, kaste sin støtte mm -hmm. bag. Men jeg tror, hans kandidatur i høj grad vil være betinget af, hvad gør Trump-familien. Og så er han, jeg synes, han er jo interessant, fordi han er jo en intellektuel. Altså, vi snakker om en meget veluddannet mand, der altså, altså mm -hmm. man kan være uenig i det, han skriver og synes, det er skørt og mærkeligt og alt muligt andet, men han er jo et... Øh, et, et, et på sine egne punkter. det intellektuelt funderet menneske, bare ude på en anden politisk fløk. Ja, Så meget, desto mere ubegribende er det, hvordan han så agerede den 6. januar. Og jeg synes stadig, det er måske det, der taler selv... mest imod. Ja, det ja. synes jeg godt nok, fordi der er nogle billeder, af ham bladrede, hvor han går med den der knyttede næve og næve videre. Man kan øh... ikke se det, men jeg står og laver den ja, i og det var meget, meget mærkeligt. Jamen, det var meget, meget lidt tiltalende. Vil jeg og, hvis, sige. og hvis jeg lige skal skyde mit eget bud lidt i foden, så er det netop også, at det, det han gjorde, det er, hvis man skal være kynisk, og også apropos, hvordan de andre balancerer ja. tingene, så havde det, ikke, det var ikke nødvendigt for ham at gå ud af den tangent. Ej, men det er måske netop det med ideologien, der gør, at han faktisk... I tæt kampe med Ted Cruz er han den, der har fået, øh, den republikanske senator der har fået flest tæsk, ja. øh, både under det, der skete i den han, han, han var hurtigere til at trække næsen til sig, ja. end Ted Cruz gør. Han har ikke... Så han, han har tænkt jo ikke... Men det er rent nok, at han begik nogen hvis man gerne vil være præsidentkandidat, skal man lade være med at begå alt for mange taktiske brøllere, og det der, det var... Ja, det var en af de store. Ja, med mindre man har Donald Trump-teflon, og det er, Ej, er det, det er der ikke så mange. Det er der ikke mange andre end Trump, der har. Mange. Nå, så dig. Jamen, hvis vi lige bliver i, i trump gilderne og jeg vil godt ændre at ham jeg, har nævn, ham, jeg nævner for dig nu, er absolut ikke en mand, jeg heller håber nogensinde bliver amerikansk præsident. Det er almindeligt anerkendt som en mand, jeg simpelthen i <laughs> ikke kan begribe, hvordan han kan nå til den post, han har haft. Mike Pompeo... Oh yeah, den, øh, den tidligere udenrigsminister, ja. manden der startede sin karriere som øh, som backbencher fra fra Kansas, I, altså, jeg vil gerne nå for dig. Jeg havde aldrig hørt om Mike Pompeo. Jeg har altså arbejdet med amerikansk politik i mange år, mm. inden at Trump han stillede op i 16. Aldrig hørt om Mike Pompeo før. hvor efter at han er en af de få, der undervejs i 16 kampagnen, siger pænt ting om Trump. Trump tænker, nej, hvor er det pænt af Mike. Mm. Æ, han skal da være chef for CIA. Han har godt ingen kompetencer til det, men det skal han være, for han er en af dem, der har sagt noget pænt om mig. Da det så viser Rex Tillerson, som var udnævnt til udenrigsminister, og som mest havde taget jobbet, fordi hans kone synes han skulle, at det så gik galt efter lille års tid, så tænker Trump, at når han skal ud nu, så kan vi få frem Mike, og så kan han blive en ny udenrigsminister. Og det var han så i de resterende år af Trumps embedsperiode. Og ved Gud i himlen er ikke nogen særlig dygtig udenrigsminister, og heller ikke nogen særlig kompetent udenrigsminister... Men ikke desto mindre en mand, der netop, fordi han jo har fløjet rundt øh, i verden og øh, træsket rundt på bonede gulve osv., inklusive her i Danmark, hvor han jo var på besøg her sidste sommer. Det var heller ikke han, specielt kødt. Det var det godt nok heller ikke. Nej, jeg dækkede begivenheden sammen med øh, en af vores kollegaer, og øh, det var godt nok en, en spøj i Men hvad skulle tale for, at han stiller op? Det er, at han gerne vil. Noget så simpelt, <laughs> ja. som at manden gerne vil. Og, men så stiller han jo op med det, men nej, hvad, hvad skulle så tale... Hvad, hvad, hvad, hvad skulle... Hvad, altså det, hvad skulle tale for, at ved de her primærvældre, er der faktisk nogen, der vil lidt mere stemme på? Nå, men jeg synes ikke, der er så meget, taler for, at der er ret mange, der stemmer på ham, men man kan jo stille op af en anden grund. Mm. Man kan jo stille op i den måde, man positionerer sig, man mm. stadigvæk gør sig selv aktuel, og man måske har lidt at forhandle med at sige, åh ja, det kan godt være, at jeg ikke er favoritkandidaten, men jeg kan i det mindste, efter lidt kampagneførelse, så kan jeg overlade... De folk, der støtter mig, og de midler, jeg eventuelt må have samlet ind, til den, jeg så støtter, og så kan jeg forhandle mig på plads til et eller andet, sådan, så man gør sig relevant i en fremadrettet kontekst, fordi, mm. altså jeg vil sige, jeg tror ikke nødvendigvis, jeg kan tage fejl, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er Mike Pompeo, der bliver ringet først til, når et kommende, eventuelt republikansk ministerhold skal sættes. I, i 2024. Jeg tror godt nok ikke, han bliver udnedsministeret engang selv. til. Det vil jeg jo få. Homeland Security. <laughs> <laughs> oh, ja. men, men minister på det niveau, han, han har været, det tror jeg simpelthen ikke, på han bliver en til. Men det er derfor, han, han givetvis prøver Hvad er det nu, han hedder ham, der altid bliver landbrugsminister hver gang, hver gang <laughs> demokraterne, bliver får en præsident? Ja, det jeg, faktisk, jeg Men han er det jo nu igen. Ja, det er rigtigt. <laughs> jeg har glemt det. Det er rigtigt, men han bliver det væk eneste gang. Det er rigtigt, det er piligt, Jeg er ikke, jeg kan huske det. så kan du ikke google det? det? Det må vi finde ud af. Det, det kommer senere min, på, min, på Nej, vi vi, vi min bidrag med det flere end på grad. simpelthen, vi må simpelthen kende Kent, men han bliver det jo i gang. Jamen, det er rigtigt. Nå, mens et øjeblik? Øh, ja, øh, det er godt. Vi, så kan jeg komme så, med min... Det, de det, det er fordi, den her den der hurtigt overstået også. Det er i virkeligheden øh, Josh Hawlis øh, kedelige øh, fætter. Nede fra Arkansas. Nede fra Arkansas. Men lidt samme argumenter... Øh, Tom Cotton. Tom Cotton, men han... Øh, er du sikker på det? Ja, ja. Kevin Scheer? Det er, ja. ikke, det er ikke ham, jeg har på. Nej, ja, det var da ikke ham, jeg har tænkt på. Det, ja. hvad, vi tager den på sociale medier <laughs> efterfølgende. <for, laughs> Internetet ja. altså, ja, ja. internettet. påstår det. Det, er en, det. det er en anden, vi tænker på. Så er det en anden ministerpost. Det, det, det er væk fra os. Ja. Nå. Tilbage til Tom <laughs> Tilbage til Tom Ja. Øh, lidt det samme. Æh, stærk ideolog, trompist, respekteret af det religiøse højre. Æh, hvad hedder det? Hvad hedder det? det er jo egentlig, hvad der er at sige til ham, han trender, det er egentlig meget så Hvis man går ind og kigger på de der odds over, hvem der bliver kandidater, mm -hmm. så, så trender han i øjeblikket, han er mere. altså, det, det er lidt sådan en, jeg, jeg tror lidt, eller det du sagde, Mike Pompeo, han stiller op for at markedsføre sig selv, mm -hmm. øhm, og så er det lidt det. Yeah. Ja, jeg er enig med dig, og så måske eventuelt med den lille detalje med ham også, at det er lidt på samme måde som Holly, at det kommer nok også i høj grad ind på, hvad gør Trump-familien? Og hvem er så den næste på din liste? Jamen, øh, hvis vi skal blive lidt i noget, der stadigvæk går lidt i retning af, af Trump øh, og Trump-stilen, øh, så er det en mand, der lige nu ikke er politiker, men er en af de mest toneangivende politiske stemmer, alligevel takker Carlson. Ja, jeg står bare og ryster på hovedet lige nu. Jamen, men du får, du får lov at forklare den her. Jamen, jeg ved godt, at der er mange, der ser det, men, øh, men øh, skyd den løs. Jamen, prøv en gang. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg heller forestiller mig en verden, hvor den nuværende Fox News-vært pludselig er commander-in-chief i USA. Men når vi nu snakker om, hvem er det, der er af potentielle 2024-kandidater, mm. der er han altså en af dem, fordi der er mange øh, af dem, som blandt andet elsker Trump blindt, som næsten elsker Tucker Carlson lige så blindt, Altså, du kan se det på alle mulige rapportager og ting der bliver lavet i øjeblikket fra de her trump møder at så snart man spørger dem eller så snart amerikanske kollegaer spørger dem, Jamen, prøv at høre, hvem er det, de stoler på, de stoler på Trump, og hvis de siger, at der er måske en de stoler på, mm. de stoler også på Tucker Carlson. Det vil sige, at han har den her platform, han er i forvejen et meget meget kendt navn, altså, det hjælper. Altså det, det, det, det følger i hvert fald tendensen af, at man tager en der er kendt sted for en der er politiker. Ja. Yeah. Altså, og jeg kan godt se, hvis man er over i øh, hvad hedder det, øh, hvis man er over i i i den altså republikaner verden, så er det vel den eller Fox-verden, Newsmax-verdenen, mm. så er det så er det vel den mest oplagte kandidat. Der er bare et eller andet ved det, hvor jeg tænker det det, det, er sådan, det er lidt ligesom sådan en, hvor man når man det på den her måde, det er lidt ligesom sådan en, hvor man prøver at forse historien i forhold til noget, der er sket, mm. stedet for at se det ny, hvor jeg siger men han, han er sådan, han er sådan uh, trump light eller sådan, uh, altså, det er jo, og det er, det er ikke engang som en uh, Cola Zero, det, det er sådan en, altså, det, det, det er en billig jolly-cola udgave, ja, ja, men, ikke? Altså. Men, men det, du har med at gøre her, det er jo, igen, jeg synes faktisk, det er interessant at bruge trump Light. fordi det skulle være, hvis det er, at Trump-familien vurderer, mm. at de ikke selv skal det i 2024, mm. og de så skal ud og finde den uh, mand eller den kvinde, som, uh, som de så vil stille sig bag og som de øh, måske øh, mm. tænker er allermest lojale også vil at repræsentere Trump-linjen, der er han altså et, øh, et bud. Det er jo ikke fordi, altså, vi må bare sige omkring Trumps valg i sin tid, at det viste jo i hvert fald med al ønsket tydelighed to ting. Nummer et, hverken kompetencer eller erfaring var længere de centrale bevæggrunde nej, nej, i forhold til det. Nej, nej, det er at kunne jo smide smarte one Liner af Lige og præcis. være den, øh, være den øh, vildeste nede i skolegården. Yeah. Altså, jeg har fået google mig frem til det der. Det, kom som Tom Wilsack. <laughs> ja, okay. ja det, altså, det er Tom Wilsack. Det, det var ham, ja. vi tænkte på. Ja, det, er, fordi ham, det er fordi Tom Wilsack ikke er blevet øh, bekræftet endnu. Det, det var det, der forvirret. Men jeg fik, puh her, jeg kender følelsen. Det, ja, det var meget ubehageligt. Ja, men nu, nu er vi der. Nu, er vi, og, nu er vi videre nu. Det så, der. Og dermed kan vi også gå videre på listen. Så. Hvem er det næste, du og har? Og så? prøv at høre, er du, du forhold til, at Tom Wilsack ville have snedet sig ind i det her program? Ej, det vil jeg faktisk godt indrømmet, Men vi da gør en indsats for, at det ikke sker igen. Nå, nå, nå, nå, n <laughs> Hvem har du på listen som den næste så. Ja, det skal det skal faktisk sige, at indtil Corona for for Alvor blev løst så var det faktisk måske min øh, favorit. Ja. Altså ikke, ikke, kvæg af, hvis Trump ikke blev valgt, altså som den næste. Og en jeg har tænkt over længe, som jeg synes at jeg synes faktisk at det her, det er en reelt, meget meget stærk øh, kandidat, som bokker ud på næsten alle områder. Ja. Øh, også områder der hedder at det der vi jo ikke snakker om, men må faktisk helst aldrig være senator. Det er det, det, det, det er en dårlig ting at have været, hvis du gerne vil være præsident. Ja. Der var lige uh, Obama, der, der brød, brød med han sørgede sig for os ikke at være senator ret længe. Mm. Og så selvfølgelig uh, Joe Biden, men uh, kan man sige, at han har haft et job i mellemtiden. Ja. Nå, og, og for øvrigt at prøve at blive præsident utrolig mange gange. Nej, ham jeg gerne vil smide på bordet, som jeg faktisk, i hvert fald indtil corona, ramte, ramte øh, hans hjemstat hårdt, mm. og det er øh, Ron DeSantis. Ja som er guvernør nede i Florida. Han har ikke været der så længe. Han har været der siden 2019, men han bonger ligesom i min verden ud på mange af, af de her områder, han er, han er veltalende, velargumenterende. Han er afholdt af trumpisterne. Han er respekteret af det religiøse højre. Han har lidt sådan en celebrity-ting. Hans kone er gammel studievært fra, fra den amerikanske golfkanal. <laughs> hvor meget <laughs> hun Du skal ikke grine af det her. Nej, nej. Uh, han, uh, det. Og, og, og han kan faktisk også rumme både erhvervsliv og Øh, også dem der med Reagan og John Kane og sådan noget Altså han bonger ud på rigtig, rigtig mange af de her punkter Han har én ting, som jeg gerne Og jeg 100%, altså, jeg tror, det kommer til at stille op Han kan fundraise, han kan alle ting Der er to ting, øh, der ligesom skal øh, lykkes for ham Han skal indgå øh, Han skal ligesom være ham, der får kysset af Donald Om man så kan sige ja. Det er nok den ene ting øh, af det og så er der den anden ting, og det er jeg lidt i tvivl om, og det synes jeg egentlig, det der interessant at diskutere, det er, at han var, er, var, er til dels faktisk stadigvæk ret populær i sin hjemstad Florida. Så man ikke ikke nogen dårlig stat at være fra, når man er præsidentkandidat. Ej, så man ligesom krydset 29 valgmænd af. Mm. Øhm, det er hans måde at håndtere corona på, som, hvor Florida er jo ikke dem, kan man sige, der har gjort det bedst. Ej, det er... Og han har fået rigtig, rigtig meget kritik for det. Det, man så kan diskutere... Kommer det til at være et problem i 2024? Det er så nok mere det, hvor jeg bliver lidt til. Men ellers synes jeg faktisk, at han er en meget, meget, meget stærk kandidat, som egentlig bonger ud på de fleste parametre. Jamen, jeg er enig med dig. Jeg tror, at det hele står og med det, du selv nævnte før. Hvad siger Trump til ham? Hvis mm -hmm. Trump siger, at så kører vi med dig, jamen, så er han også et rigtig, rigtig stærkt bud, og også måske vil han være en af favoritterne til at blive en republikansk kandidat mm -hmm. i 2024. Af de grunde, du bliver nævnt. Men det står og med, som jeg ser det, hvad, hvad gør Trump? Er Trump med ham? Øh, så, så er han meget, meget stærkt kørende. Ja, han, han er også det kørende for os, at han vil nogenlunde troværdigt sådan kunne sige, at jeg er ikke alt for meget politiker. Mm. Jeg er en succesfuld advokat også, og jeg, ja, ja. Ikke, ja, jeg, er, jeg har lavet lidt, og, og sådan nogle ting, og, og, og, og, og jeg vil gå i men, men, men, men der er ingen anden vis form for, for afstand. Så jeg vil faktisk sige, at lige netop ham, synes jeg, er, er, er et ret interessant bud, fordi han kan noget. Altså, han er i virkeligheden vel også lidt sådan... En gammeldags god kandidat, står mm. godt med alle fløjer på tid. Karismatisk, ikke For, har den rigtige alder, og, og kan man sige og, og så en guvernør mm. som jo plejer Anders Hauger vil traditionelt at være det bedste du kunne være, hvis du gerne vil være præsident. Ja, ja, ja, ja jeg er fuldstændig enig med dig. altså guvernør plejer at være meget, meget stærkere trinbræt ind til det hvide hus end senatet er, altså vi nævnte Obama før, og før det så skal du nærmest tilbage til John F. Kennedy, for mm. at finde en, øh, en siddende senator, som bliver valgt til præsident. Ja, ellers der er de blevet kandidater, men altså McCain, ja, Romney, Kerry men de taber jo. De taber. Ja. Øhm, Hvordan kan det være? Jamen for det første, fordi den erfaring, du får som guvernør, er anderledes, mm. og den er tit også øh, mere konverterbar over en præsidentiel kontekst, fordi det er det, der på engelsk hedder executive power, mm. du har. Altså det vil sige, det er dig, der øverst øverstandsvar, det er dig, der styrer mm. den her stat, og så kan du meget nemmere derfra sige for folk en jeg er vant til at styre i tilfælde med Desantos, jeg er vant til at styre Florida. jeg ved, hvordan det er at have ansvaret for hele bæksten. Mm. Det er bare en større bækse, end du bærer med ansvaret for. Ja, du kan vel også nogle gange komme og tænke, ja, det ikke, at tænke, ikke nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg mener, at Bill Clinton havde sådan noget med, at han henviste til, at, at de havde lykkedes med nogle meget, meget fine ting inden for education, ja. altså i skolevæsenet i Arkansas. Ja. Og det var ligesom en af hans store ting, det var at sige, at jeg kan løse skolevæsenet i USA, se hvad jeg gjorde ned i Arkansas, som er. Ja, Bagdelen af syvende division øh, på mange måder og, og så, hvis jeg gør det der så kan jeg gøre det alle steder ikke? Jo man prøver at tænke dig, hvis du kigger på listen bare nogle af de øh, nyere tidspræsidenter, der har været George W. Bush mm. var guvernør, Bill Clinton var mm. guvernør, Ronald Reagan kom også med en guvernør baggrund øh, fra Californien, Jimmy Carter øh, var guvernør fra fra Georgia. Øh, så det er et øh, altså, det er noget som giver dig øh, en, en anden pondus, øh, som kandidat, Det giver dig samtidig også en fordel, som man bestemt ikke skal kæmpe sig af. Og det er det der med, at du både er politisk erfaren, du ved, hvordan man spiller spillet, men du er ikke en del af Washington. Og nu stod jeg på meget glad på dig, det kan folk selvfølgelig ja. ikke Men jeg synes, at den sidste del er meget, meget væsentlig, det er, at du kan komme og sige, Prøv at høre, jeg er ham, den ubesmittede, der ja. har gjort det godt ude på landet, og nu kommer jeg ridende ind til Washington, og så rydder jeg op i bæksten, hvilket alle amerikanere drømmer om, der sker ved hver præsidentvalg. Og det sker aldrig. Nej, nej. Men, det, det, men det er det, de drømmer. Om. Nå, øh, din næstsidste. Jamen, det er Paul Ryan. Ja. Yeah. Tidligere formand for repræsentanternes hus, vicepræsidentkandidaten for republikanerne i 2012, mm. hvor han var Mitt Romney's running mate. En mand, der i 2016-konteksten jo blev fremstillet som den hvide ridder, ham mm. der skulle komme og redde partiet for Trump. Det skete så ikke. Og en mand, som jo altså tydeligvis har præsidentielle aspirationer, og en af grundene til, at jeg synes, det er ret tydeligt, det er, at han netop tog sit tøj og gik. Æh, efter at øh, han havde startet med at være stor kritiker af Trump, da han så kunne se, ho nu har manden pludselig vundet præsidentvalget, nu skal vi arbejde sammen, så fandt han ud af, at måden jeg så øh, på en eller anden fasong kører mit øh, race det vil være at arbejde benhårdt for at lavet skattereformen. Det gjorde han så sammen med, med Trump, blandt andet sammen med Mitch McConnell, lande i de store skattereform, og omkring et stykke ind i 2018 meddelte han så, at han ville ikke genopstille ved midtvejsbehandlet, fordi som han så sagde, nu havde han i, på det spørgsmål havde han været medlem af huset i 20 år. Nu skulle han altså hjem, for nu var hans børn ved at blive store, så inden de fløj for redden, inden de skulle afsted på college, skulle han nå at være far for dem på fuld tid, og ikke bare i weekenden. Og det er jo, lidt, altså, det er jo meget pænt og sympatisk, men det er godt nok også en undskyldning købt til lejligheden, fordi Genf hvornår de her unger så er basket fra reden, og at startet på college i sammen, det er de lige omkring 2024, hvor et farmand så kan sige, jamen jeg er nået heldigvis hjem og plejer familieværdierne. Skriver nu... han et en bog om det? Ja, han skulle bare se, at den kommer. <laughs> altså han, han har jo allerede skrevet en for nogle år siden, hvor børnene er mindre og sidder på, på hans skød sammen med hans hustru om på bagsiden af bogen. Øh, den behøver du ikke læse øvrigt, kan okay, jeg fortælle dig, men, men når den næste kommer... så, er så, er så Jeg har bladret i den. <laughs> men altså, det er ikke så spændende, den er også typ nu. nu. Men pointen med Ryan er jo, på mange punkter er han jo parken, mm. øh, som vil passe godt ind i en præsidentvalgkamp. Han er fra Wisconsin, han er politisk erfaren, han er ikke øh, mere end omkring... Jeg mener, han er starten af 50'erne nu, Og, øh, og en mand, som også på mange punkter passer ind i alle de her klassiske konservative værdier. Må jeg komme med minderne nu? Ja, meget gerne. Altså, et er hans. Øh, hvor, hvor han står hen i forhold til alle øh, Trumpisterne. Ja. Øh, jeg tror, det religiøse højre skal nok bakke op om ja, Alle resten af det af republikanske parti, der kan de godt lide ham. Jeg tror, han har det meget, meget svært. Og de har det meget svært med ham. Han lyder ikke som dem. Han siger ikke de rigtige ting. Jeg tror ikke, han mener helt de rigtige ting for at tækkes øh, den fløj af det republikanske parti. Det tror jeg er et stort problem for ham. Jeg tror heller ikke det nødvendigt, at ham der automatisk vil, vil få Trumps velsignelse. Det vil sige, enten vil han have ham med som sådan irriterende råbekår om bagved, eller ellers vil han skulle slå enten en for familien eller en udpeget kandidat. Og der vil jeg bare sige, han har jo lidt prøvet en gang før. Ja. Altså, altså 16 var ikke nogen... Øh og der stillede han jo så ikke op, men nej, nej, han, nej, han men, blev men det, med Trump. Han blev uvenner med Trump, og må ikke han havde stillet op, hvis han havde troet på det. Jo, det tror jeg du ret i. Altså, der er en grund til, at han ikke tror på det selv i 16. Jeg vil godt indrømme, at... Altså, det, det tænkte jeg, der troede man jo to år før, at det er ham, der bliver den i 16, ikke? Jo. Og der mistede han jo sit momentum. Man troede, han kan godt slå Hillary Clinton. Det tror jeg også godt, han kunne, øh, vil jeg så sige. Men, øh, men jeg kan godt... Øh, jeg kan sagtens følge dine argumenter. Jeg tror... Øh, jeg er ikke i tvivl om, at Paul Ryan en dag er op til præsidentvalget, men jeg er faktisk godt komme der så langt i møde, så jeg måske lige så godt kan hælde til, at det først bliver 2028. Men hvorfor stiller han ikke op i 16, som du sagde? Det gjorde han for det første ikke, fordi det er stort set umuligt at føre valgkamp som siddende spiker, Altså som siddende mm. formand for hus, det har du ikke nogen eksempel. Men det var jo, han, det var jo hans momentum. Det var det, der var flest, der kendte ham. Det var det, at han var øh, et forholdsvis øh, populær vicepræsidentkandidat i 12 og alle de der ting. Mm. Ikke? Jo, jo. Det var heller ikke med hans gode vilje, han blev formand for huset. Det mm. var egentlig ikke en del af Paul Ryans plan. Altså, mm. Det var på det små, hvor at, øh, at den daværende speaker, øh, ham der hedder John Banner, til sidste tænkte, nu gider jeg simpelthen ikke mere med den der tea party, så nu smutter mm. jeg. Så var det så Kevin McCarthy, ham der nu er minoritetsleder, stillede sig op på rullende kamera. Det var også ham, der var nummer to i afgørelsen efter Banner, pludselig så op og sagde, kan I huske den der Benghazi-høring, som vi kørte med Clinton? Det var i virkeligheden bare et stort øh, opfundet øh, trick til lejligheden for at underminere hans politiske autoritet, så fik han godt nok pludselig kærlighed og føle, sig ind, men han måtte stille sig op og sige, at jeg skal jo ikke være formand lige nu, kan jeg godt se. Han kunne heller ikke rigtig balancere teapart party fløjen, og så var det pludselig, at de var på knæ for ham i ledelsen, mm. altså over for Paul Ryan. Med foldet hen og lå de jo på knæ for ham og bare. Poul pse. Altså, mm, det hjælpås. synes jeg bare. At... Men, men igen, så siger jeg bare, at når, når han nu ikke stillede op i 16, hvor hans momentum virkelig var der. Altså. Jeg siger bare, at jeg kan godt se, at han på alle mulige måder er en god kandidat. Men for det første, så tror jeg at et, at han ikke er specielt populær hos en god del af partiet. For det andet, så tror jeg, at han er en af dem, der siger, at man, selvom han er ung, har han på en eller anden måde, han skal genopfinde et momentum. Ja. Altså, og det, jeg har lidt svært. Altså, ved han prøve at blive guvernør i øh, Wisconsin? Wisconsin et land. Altså, kan, kan du kan du se, ja, men jeg er han... selvfølgelig enig. Altså det er ikke nødvendigvis dårligt for ham ikke at være folkevalgt i høje blikket, for nej, nej, det giver mere frihed til at føre kampagne og, og det er jo mere end et fuldtidsjob. Men jeg er enig med dig at han skal lidt tilbage og sige til folk, kan hey, huske mig? Uh, han skal lige uh, og sig så claim to fame en gang til, selvom man kan sige tilfældet. Og også ja, bare en så... position lige nu yeah. er han lidt en der sådan uh, tusser lidt rundt herude i i kanten. Det er svært. Altså, du kunne bare sige, hvor svært det var for Jeb Bush øh, ja, ja. uden samling i øvrigt, men altså det var godt nok også svært for mig at sige, ja, det er snart en del år, siden jeg var guvernør, men jeg var engang en god guvernør i Florida. Det er det. Altså det er sådan lidt, ja, det, det er godt nok er ærgerligt, men øh, momentet er flot. Nå, på folk, hvor som jeg tænker i virkeligheden lidt er ude i den samme øvelse, som... Øh, som Paul Ryan har været forudtet svært af de samme grunde, og udover at de ikke er specielt populære. Men så vil jeg bare lige bringe sådan en kategori i spil. Det er jo de her fem senatorer, som ja. kommer til at stille op. Og bare sådan nogle af dem, som jeg tror kommer til at gøre det. Altså, øh, jeg tror ikke, at nogen af dem vil. Skal lige tis, Men nu er det bare navn, øh, som jeg tror, man skal holde øje med. Øh, Martin McSally nede fra Arizona. Ja. Hun går godt nok lige tabt sit øh, valg, men, så, men er populær blandt de store dele af det republikanske parti en kvinde. Det, kan man sige, det her det er lister, der er virkelig, hvor der virkelig mangler kvinder. Så er det Corey Gardner fra Colorado. Kan ja. jeg godt give lidt mening. Colorado er en stat, man gerne vil have i spil. Han ligger rigtig på mange politikområder, men, men, men han har også lige tabt til hækkeludder. Ja, ja, men han har tabt til hækkeludder, men, men alligevel, altså, ja, altså nej, men jeg tror ikke engang selv på ham. Og så er en, jeg, og så er en der er på vej ud om to år, Rob Portman. Ja. Altså så i hvert fald nærmest, hvis man, hvis der var nogen, hvis man har læst den, øh, det, det, den måde, han, da, det han skrev, da han ligesom trak sig, eller sagde, at han ikke genopstillede om to år. Han er senator for Bahrej, mm -hmm. skal lige sige. Så var det nærmest en stor erklæring om, at han havde tænkt sig, at han skulle være præsident om fire år. Mm. Øh, øh, men igen, han er jo ikke en, der sælger øh, milliardbilletter i øh. Er der nogle af de her senatorer, altså republikanske senatorer, som du tror på? Nej der faktisk, ja. Nej, nej. Altså, du kan godt høre på tøndende liste, det der er, ikke? Ja, ja, ja. Altså... Jamen det tror jeg ikke på. Der er ikke ja. nogen af dem. Okay. Øh, det må jeg sige. Heller ikke dem, der sidder i Scenade. Altså, altså det, det er jo faktisk det, der er lidt specielt. Der er ikke rigtig de store stjerner imellem. Nej. Altså, jeg har også godt... Der var nogen, af det, jeg så havde lavet min liste. Altså, vi kan godt indrømme, at... Øh... Der var da også nogle af de der, hvor man så tænker, hm, ved, Marco Rubio prøveringer, så altså, det tror jeg heller ikke på. Ja. Senere forflor for Florida. Ted Cruz, nej, nej heller, heller ikke rigtig, rigtig. vel. Altså det, jeg tror ikke på det. Altså ja. det må jeg sige. Jamen jeg tror på, at de kan måske godt prøve at være kandidater, men der var ikke nogen, ja, der tror på noget, der kommer ret langt, se om de kan køre sig til en ministerpost eller en vicepræsident titel eller et eller andet. Men jeg tror ja. simpelthen ikke på dem som præsidentkandidater. Nej, det er det. Nå, din sidste. Ja, jeg har så gemt som jeg må tilstå er den jeg har som favoritkandidaten ja. til sidst. Nikki Haley. Mm. Det er en kvinde, som øh, jo virkelig i mange år har været en stor stjerne i det republikanske parti. Mm -hmm. Hun var guvernør i South Carolina, en meget succesfuld øh, guvernør, og øh, valgte så at, øh, at gå med Trump. Hun øh, stoppede som guvernør øh, efter Trump blev, blev præsident, fordi hun så tiltrådte som hans FN-ambassadør. Og øh, man kan sige, den position, hun havde der, normalt er det jo ikke sådan, at FN-ambassadøren er den mest profilerede i en, øh, i en administration, men det blev hele faktisk, fordi dels at øh, ham, der var udenrigsminister, Rex Tillerson til at begynde med, var en katastrofe. Øh, totalt frem så altså, hun, altså, hun blev nærmest sådan en slags skygge udenrigsminister. Det var hende, der tegnede USA's internationale ansigt og internationale linje. Det gav hende selvfølgelig også noget, noget, noget international erfaring. Hun har både indre og politiske erfaring nu. Det er ikke, fordi udenrigspolitisk erfaring er så vigtigt i en præsidentiel regi. Som kandidat betyder det ikke så meget, men det er jo heller ikke nogen ulempe for hende at kunne sige det. Samtidig med, at hun har rent faktisk gjort tjeneste under Trump. Hun har været en del af Trumps hold. Hun var faktisk en af de eneste, der kom godt væk fra Trump. Altså, da hun trak sig som, øh, som FN-ambassadør, der var det ikke med... Nej, det var øh, ikke en... uvenner. Nej, det var ikke sådan, at han Håb... lige sendte en hel by af Twitter-svinere <fød> efter hende. Tværtimod, så var det faktisk tværtimod. De sad øh, side om side og talte pænt til hinanden, og han øh, roste hende og Så videre. Så igen, jeg vil sige, hun har i hvert fald også de seneste på positioneret sig yderligere i forhold til, øh, til et præsidentielt kandidatur. Så jeg vil sige, hun var hende... ude og... Jeg und undskyld, jeg det, men det var lige for... Fordi det, det, det, det, jeg siger nu, det er nærmest det eneste, men jeg er enig med dig langt hen ad vejen. Hun er, hun er i hvert fald en meget, meget, meget stærk kandidat. Øh, burde være en meget øh, stærk kandidat. Hun har lige været ude og undsige Trump ja. i forbindelse med det her. Tror du, det er godt eller skidt for hende? Altså hun, hun, hun har jo den fordel, at hun ikke har skulle stemme om det. Ja, det er rigtigt, øh, og derfor kan hun måske også tale det friere, fordi hun ikke behøver at bekymre sig om, øh, om sin egen øh, om, hvorvidt den pludselig vakler. Men jeg vil sige omkring Nikki Haley, at øh, det bliver interessant nu, at jeg om det, der skete med hendes undsigelse af Trump den anden dag, om det er en enig svale. Eller hvor hun lægger sig, fordi hun har selvfølgelig også behov for at vise, at hun er sin egen. Og hun ikke bare er Trumps nikke øh, Men jeg vil sige, at i min bog er hun absolut en af topfavoritterne til, mm. til det republikanske 2024-kandidatur. Mm. I min bog er hun også, hvis ikke det bliver Kamal Harris, fordi Biden træder tilbage øh, før hans embedsperiode er slut er Nikki Haley, i hvert fald, som jeg ser det, et af de allerstærkeste bud på USA's første kvindelige præsident. Mm, mm. Jeg, jeg, jeg er enig, hun er skarp, hun er veltalende, hun øh, er alle jeg synes, det, jeg synes, noget af det, man mangler lidt at se, jeg ved godt, at hun fra South Carolina, har været gået noget, men man, jeg, jeg vil godt have prøvet hendes evner af som fundraiser, ja. for, for eksempel. Altså Det er derfor, jeg synes, sådan en, men det kan vi lige vende tilbage, når vi samler, sådan en som Ron DeSantis er interessant. Mm. Han kommer fra at guvernører i en stat, hvor man skal fundraise meget voldsomt for at vinde og sådan noget. ting. Nå. Hvis ikke hun bliver præsidentkandidat, så er hun i hvert fald et af de allermest aller øh, st stærkeste, varmeste navne i forhold til at blive eksempelvis en, en vicepræsident. Lige det kandidat, ja, ja, for det sagtens, ja, ja, eller hvem det nu Jeg tænker nogle gange, at det er måske der, hun er allerstærkest. Hun er det, man gerne vil kunne sætte på sin som sin, uh, som sin uh, running mate. Ja, altså, hun, er, hun er helt sikkert... Jeg vil gå så vidt, som siger, at siger, jeg anser hende for at være en til at blive en del af en republikansk ticket. Ja. Om det så bliver sådan nummer et eller nummer to, ja. det må vi så vente os. Apropos... Det her det er mit uh, sidste bud, og det er apropos, hvad vi snakker om før, det er i virkeligheden guvernøren. Mm. Uh, jeg har en liste her på tre uh, guvernører, som... Hvordan skal vi sige det? Jeg vil godt komme med den disclaimer, at jeg ikke tror på, at de kan vinde nomineringen. Men jeg tror på, at i hvert fald en eller to af dem vil kunne blive præsidenter, hvis de vandt nomineringen. Mm -hmm. Og det er Larry Hogan. Ja. Han er guvernør i Maryland. Resten populær. Ja. Øh, meget afholdt af alle. Også har et ry for at være meget, meget dygtig og få tingene til at ske. Har lige undtaget Trump. Har lige Charlie Baker, mm. det er nærmest samme historie, bare for Massachusetts. Uh, jeg tror ikke, at Charlie Baker eller Hogan nødvendigvis vil kunne få, få, få, kunne, kunne få deres stater med over. Uh, og så er der Chris uh, Sununu, Mm. som er guvernør op i New Hampshire. Man bliver, og der kan man sige, at man, man bliver nok bare bliver lidt præsident. Øh, er det kun godt, lidt? Det, kun kun, det, det er kun i West Wing, <laughs> man kan blive præsident, hvis man er guvernør op i New Hampshire. <laughs> ja, det er det er, det, det, Ellers det sker ikke i virkeligheden. Nej, det sker, det sker ikke i virkeligheden. Men det, der er med dem her, det er, at de, de rasende populære republikanere, de ville, hvis de kunne blive kandidater, kunne, specielt sådan en som Charlie Baker op i Massachusetts, ja. kunne støvsuge hele det amerikanske midterfælde, de vil jo få, altså, de, undskyld, jeg siger det, de, de, de vil kunne få hele den del af det demokratiske parti, som måske synes, det er lige funny nok, over omkring Bernie Sanders og AOC, mm. til at stemme på dem. Og så kan man sige, vil de så overhovedet have, være afhængige af at bære alle trumpisterne med? De skulle nok bære nogen af trumpisterne, med, hvis de nok kan det. Jeg ser deres største issue, det er, at jeg er simpelthen svært ved at se dem simpelthen svært ved at se dem vinde en nominering. Ja, jeg Men jeg tror, de kunne være fremragende præsident, kan I det? Hogan is, uh, uh, Charlie Baker, det smager lidt af Mitt Romney 2.0, ikke? Altså, republikansk guvernør i Massachusetts, men... Ja, nej. Men, men, han er, ja men, men jeg tror da også, der er mange, der vil sige det af, at jeg siger, havde, det været, så havde Mitt Romney været en dårlig præsident. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det, jeg det tror jeg da ikke. Man havde godt nok svært at balancere balanceret i partiet, ikke? Jamen, det, det er jo samme problem, de her har. Det er det, jeg mener. Altså, om måske... Endda, altså, Charlie Baker for ikke at skulle gøre løgn, altså han har jo... Altså, mand er pro-choice. Ja, altså, ja, ja. Den, allerede, den er, allerede den, der, ikke? Den er svær, ikke? Men, men, men når du tænker, tænker på de der ting, fremragende kandidater vil meget, for meget svære ved at finde nomineringen. Ja. Men de vil tilbyde en ny vej for det republikanske parti. Ja, men sin sidste ting, der måske også til imod dem, det er, at der, der er ikke nogen, der ved, hvem de uden for deres lokale område. Åh, jeg vidste at... ja, det. Ja, det er også det, du får <laughs> din penge for. <laughs> for penge? Nå... Æh... Anders der er en engel, jeg synes, vi bare lige skal vende, som ingen af så skrevet på listen. Ej. Og det er bare sådan et wildcard. Jeg fornemmer, vi skal til Nebraska. Vi skal... Ej, du vidste det! Ej, var det godt! Du var gennem... <laughs> Kunne du se det derovre? Ej, nej, nej, nej. Men De... jeg synes faktisk, at det er interessant. Ben, ben Sasse. Ja. Ja. Nå, fordi det bare er sådan en, jeg gør, hvad der passer mig. Jeg er fra Nebraska. Og, ja, ja, ja, ja. og, og det ja. bare et eller andet. Derfor også. kan det da bestemt også godt tænke at han stiller op. Jeg tror ikke til kun på, at han får nomineringen, men det, det er da et rigtig fint bud på, på endnu en 2024-kandidat. Også fordi han var en af dem, der stemte imod Trump. Altså ja, de... men han er også ærlig omkring, hvorfor han gør det, og ja, ja. Er ikke så meget... Men netop ja. derfor får han nok heller ikke Trump-pløjen med sig, Nej. i tilfælde af, han stiller op. Men det er jo den del, vi ikke har ventet. her, det er, at der kan godt nok ske meget det på tre år. Okay. Det, er, det er jo det, der er det store ubekendte. Vi sidder og snakker så om, det. det er Trump, der nærmest skal nominere de her, eller man skal i hvert fald have ham med. Det kan være, at vi står et helt andet sted om tre år. Så er det godt, at vi kan lave listen en gang til ja. og opdatere <laughs> den løbende. <laughs> Anders altså, hvis ud af alle dem, vi nævnte, du må godt tage nogle af mine. Hvad er din top ja, Nikki... tre? Det, det, det har vi ikke forberedt, men nu bliver du turket til det. Nikki Haley i hvert fald, helt sikkert. Jeg synes også, at De Santos, som, som du nævnte, nede fra Florida, ligner et, et stærkt bud. Og øh... mhm. en, der hedder Trump til efternavn. Ja. Det vil nok være min top tre, ja. jeg tror. Jeg er ikke jeg, jeg, jeg, jeg er faktisk en. Jamen så det er det jo den perfekte afslutning. Ja, men jeg er, faktisk, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Altså det eneste er... Pinsasse. Jamen det Pinsasse. Jeg kan godt høre, at du skal låne bogen... dem Them. Ja, det Jeg har læsen, sådan nu må gerne nu, nu. det er smukt. Hvad hedder det? Ja, men der er bare et eller andet ved det. Altså der er et eller andet ved det. det er fordi, jeg kan ikke slippe tanken for, Anders, at, at ud af det her, så kommer der et eller andet nyt. Ja. Der, der sker noget, vi ikke kan forese lige nu. Vi, der er jo også en ret pæn mulighed for, at vi ikke har sagt i eneste af de navne, der kommer til at være det rigtige. Øh, men der kommer til at ske et eller andet nyt, og det skøre nye, kunne det være ham? Altså, ja. et eller andet. Jeg tror ikke på pensagelsen. Jeg, jeg, tror, jeg tror, vi har den top tre. Det vil jeg nok ja. sige, det er nok dem, jeg vil sætte mine penge på. Ved du hvad, jeg, jeg tror, at skiltet i 2024 kommer til at se sådan noget. Nu tegner jeg lidt, det kan man ikke se her. Uh, det er Sanchez Ja. Ja. Jeg ja, tror du, jeg har vendt den forkert? Altså, Hele står ned også, det er, fordi hun er VP. Ja, det kan godt være. Æh, ja, det men, men det ligner ikke et helt skævt bud med de to. Om det så er, hvem der er hvem, det må vi jo så vente og se. Men øh, det ligner ikke noget helt skævt bud. Og der du. Det var en øh, Det var, <laughs> det, det, var en det var en meget lang program. <laughs> lækste, vi har lavet. Ja, men, øh, ikke men, det, øh, det er også noget, der ligger jo vinterferie, hjælp. så folk har noget at hygge sig med nu. Der er en god lang go-tur med barnvognen. Eller et meget kaffe til den her. Det her, det var et program fra kongressen.com. Husk, du altid kan støtte os med at gå ind og blive medlem på os. Der kan du også høre vores masterklasse. Det bliver vi så utrolig glade for. for mig sidder Anders Savner. Jeg hedder Lasse Pedersen. Og ved siden af os har jeg, som altid siddet Tom Carstensen og så for at rydde de værste lydbøffer og fejltagelser ud. Tak.